بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وبه نستعي أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله ونصدي ونسلم على هذا النبي الكريم سير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإيايا بتقوى الله فقد فاز المنتقل Muslimin dan muslimah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Urwah bin Amir radhiyallahu anhu. Kata dia zukirat raqib thiyarah aina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ahsanu hal fa'lu ولا تردوا musliman فاذا راى احدكم ما يكره فليقل اللهumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us illa anta wa la hawla wa la illa bik atau كما قال حديث روايه امام ابو maksudnya seorang sahabat yang bernama urwah bin amir radhiyallahu anhu berkata kata dia telah disebutkan di depan nabi SAW tentang at-tayarah maksudnya kepercayaan karut dia ambil dia ada perkataan athairu athair mana dia burung bila dengar bunyi burung hantu dia kata ada orang nak mati ini malam ini itu kepercayaan karut jadi disebut di depan nabi sallallahu alaihi wasallam tentang persoalan athyarah ini orang disebut depan nabi tentang kepercayaan kepada benda-benda macam ni bila bunyi ni ada sempena tak baik ya eh, ni. Bila jadi macam ni ada sempena tak baik macam ni. Disebut benda ni di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ahsanuha al-fa'lu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling baik sekali ialah kamu kata kata-kata yang baik-baik. Teruslah so, kata tak baik Nabi kata yang paling baik bagi kamu ialah Al-Fa'lu Al-Fa'lu Lepasar Arab daripada perkataan Tafa'ul Tafa'ul Maksudnya kita bercakap satu benda Yang dia membawa sempurna baik Contoh hai, Kita buka kedai yang Pagi-pagi lagi ada orang main lah Eh, kita kata awal-awal pagi lagi ada orang main dah berasa hari ni nak boleh rezeki bagus ni. Ha, itu dia panggil Tafakul. Dia panggil Al-Fa'lu. Ha, macam tu tak apa. Bukan kita percaya. Bukan kita percaya kata orang main awal tu menunjukkan hari ni rezeki baik dah. Tapi bila jadi macam tu kita doakan sesuatu yang baik. Pukul tujuh buka kedai baru duk tolak. Daun pintu tu ada dah kawan main nak beli barang kalau kita ada di depan kedai kawan ni kita kata kat dia awal-awal lagi ada orang nak beli dah ini petanda rezeki baik ini hari ni kita kata tu macam kita doa kebaikan untuk dia macam tu dia panggil tafa'ul ataupun al-fa'lu jadi Nabi SAW kata Nabi SAW Nabi kata hak paling cantik kalau kita boleh buat macam ni tafa'ul ni begitu. Wala tarutu kata Nabi SAW alaihi janganlah kamu menyebabkan seseorang itu tak jadi buat baik kerana percaya kepada khayrat tadi. Kawan tu nak keluar mai masjid. Dia nak start motor, start-start terlucut hadud Apa dia panggil tu? Tata, enkor terlucut. Dia terajang-terajang terlucut. Ay, kita kata ada dia, ni nampak alamat tak baik ni, kalau hampir juga takkan aksiden nampak lagi. Kita pergi kata lurut tu kat dia. Dengan kerana kita kata tu, dia kata kalau tu tak ada hampir je ya, malam. Maka Nabi SAW kata, Wala tarutu musliman, jangan kamu dengan kerana percaya kepada apiarah jadi kamu menyebabkan satu orang yang nak buat baik, tak jadi buat baik. Fa ra'a ahadukum ma yakrah nabi kata apabila seseorang daripada kamu tengok satu benda yang dia tak suka. Tertengok berlaku depan mata kita benda yang tak elok yang kita tak suka falyakul maka hendaklah kata Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah tak ada satu kuasa yang boleh bawa mai benda baik melainkan engkau. Kalau nak jadi baik pun, Tuhan punya kehendak. Siapapun tak boleh masuk campur. Kalau nak jadi baik, Allah punya kehendak. وَلَا يَرْفَعُ السَّيِّئَاتِ illa أَنْتَى Dan tak boleh menolak benda-benda tak elok, melainkan engkau. Benda tak elok pun tak ada, siapa boleh tolak. Melainkan kalau Allah SWT tak mahu benda tak elok kena kita, maka kita tak kena. Pokok pangkalnya ialah nak jadi apa pun, dengan izin dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala lain pada Tuhan tak ada satu kuasa boleh buat apa-apa wala hawla <tuh> wala quwata illa bik Nabi kata katakanlah tidak ada daya upaya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan engkau ya Allah kita tuan-tuan tak ada daya apa kalau Tuhan nak bagi kita sakit, sakit tak sah duduk kerja di hospital tak sah kalau Tuhan nak bagi sakit-sakit duduk di hospital hari-hari bau ubat duduk kerja bagi ubat ke orang dan sebagainya hari-hari duduk dalam ubat Tuhan nak bagi sakit-sakit kalau Tuhan tak mau bagi sakit tengok ada setengah budak-budak mak makbab bukan jaga pun hujan panas dia macam kereta kebal lari ke atas jalan Ya anak kita ni punya lah jaga hujan ni Pokok hujan aja panggil masuklah. lah Sagi hujan tak ni demam tak dia apa Punya duk jaga anak kita ni Kena hujan dua tiga titik demam tuan Yang anak dia ni pula tak jaga hujan ribut topan panas terik apa dia duk lari ia ya, ia ya, macam kita kebat Tak jadi apa Tuhan sama bagi dia lagi Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Inilah akidah as sunnah wal jamaah. Akidah as sunnah wal jamaah dia kata macam tu. Apa pun nak jadi apapun dengan kehendak dan dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam sebuah hadis lain, riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu kata dia, "Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam." Tak ada uap, tak ada terbang. Yang menyukai perbuatan itu, mereka berkata, "Siapa yang berbuat itu, ya Rasulullah." Dia berkata, "Itu adalah yang baik." Atau bin Mas'ud bin Malik, Kata dia sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. La adua wala fiyah. Nabi kata tidak ada jangkitan pada penyakit dan tidak ada sial pada binatang. Tidak ada jangkitan pada penyakit. Bukalah maksudnya Nabi menafikan penyakit itu boleh berjangkit. Bukan maksud mencentuh maksud bila Nabi kata adua, tidak ada jangkitan pada penyakit maksudnya ialah penyakit tu nak berjangkit ataupun tidak dengan izin Allah kita kata ada penyakit berjangkit kita kata demam campur mudah berjangkit kita kata doktor hadduk bagi ubat dekat orang demam campur hadduk pegang dobat tak berjangkit ke dia tidak diizinkan Allah Eh, kita kata anak jiran sebelah rumah kita kena deman campak, ni boleh kena kat kita. Ada orang yang jiran satu rumah kena deman campak, sebelah pelik ni tak jemak. Bahkan dalam rumah yang kena deman campak tu, anak ada lima orang, tiga kena punya teruk, ada orang kita tak kena. Walaupun orang kata penyakit demam campak ni berjangkit, tetapi Islam kata la'adwa, tidak ada jangkitan pada penyakit. Melainkan kalau Allah izin, maka berlaku jangkitan. Wala fiarah, dan tidak ada sial pada apa-apa binatang. Bunyi apa, apa apa semua tak ada kena mengenai dengan sebarang malapetaka yang nak menimpa. <tuh> Tapi Nabi kata wayukhjibuni al-fa'lu. Nabi kata yang mengherankan aku, yang menimbulkan rasa takjub kepada aku ialah al-fa'lu. Nabi kata macam tu sahabat kata dekat Nabi, "Wa mal ya Rasulullah? Al-fa'lu itu apa ya Rasulullah?" Nabi kata, "Kalimatun thayyibah." Al-fa'lu itu ialah kamu bercakap benda yang baik-baik, yang ni baik. Nabi kata. Bila apa-apa benda jadi depan mata kita Kita andaikan kebaikan nak jadi Jangan andaikan sial nak jadi Nabi kata jadi apa pun depan kita Kita andaikan kebaikan nak jadi Kerana mengandaikan benda baik nak jadi Itu adalah doa supaya berlaku kebaikan Dia setiap-setiap mutu patah engkau tu Kita kata-kata dia kata, tengok tu Kita nak buat benda baik halangan banyak Kita kata Hang jangan tak pergi Haa kita tak biar. Ya. Kita bagi semangat kepada Thobi. Dia tenang-tenang motor dia engkau tu padah. Kita kata tengok hang nak pergi masjid, hang nak buat benda baik halangan banyak. Jangan tak biar. Hambillah ni jual. Ya. Al-Fadlu. Kita kata ni, makna kata yang hang nak pergi buat ni benda baik pahala besar itu sebab dia main halangan demi halangan kata-kata yang macam tu memberi perangsang kepada dia untuk buat baik dipanggil al-ta'lum. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma. Kata dia qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiarah. Wa in kana ashu'mu fi syai'in fa bid-dar wal mar'ah wal faras atau kama qal mustahabbun alai Umar anak sidina Umar al-Khattab radhiyallahu anhu berkata Kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Sabda Nabi la adwa wala Tidak ada jangkitan pada penyakit melainkan jika dikehendaki Allah maka baru berlaku jangkitan wala dan tidak ada sial tidak ada malapetaka pada mana-mana binatang. Wa inkana syu'mu fi syait. Nabi kata, kalaulah sekiranya nak berlaku juga sempena yang tak baik pada sesuatu. Asyu'mu, As maknanya dia tasha'um. Lawan kepada tafa'ul tadi. Kalau nak berlaku juga tasha'um ni. Kalau nak berlaku juga sempena yang tak baik ni. Nabi kata, fafiddar. Kalau nak jadi pun pada rumah. Nabi kata. Wal mar'ah ataupun pada wanita Wal faras ataupun pada kuda Yang ni kenderaan Tiga ni boleh jadi tak baik Nabi kata Imam An nawawi menjelaskan Apa yang dimaksudkan dengan Kalau nak jadi juga tak baik ni Boleh jadi pada rumah Maksud dia apa? Kata dia rumah kita duduk tu Allah Tiap-tiap bulan pencuri masuk ada tak elok lah pada rumah tu kalau nak jual ke kalau nak pindah ke elok sana kita beli satu rumah rumah kita tu jadi istana sampai adik beradik pun tak ramai kawat langsung tak habis tak cantik eh? dulu kita duduk rumah dulu okey Allah dengar senang -orang, orang main rumah kita tu nampak imarah tapi bila habi rumah baru lah ni sampai siapa pun tak pi. Adik beradik pun tak hafi, kawan pun tak rasa nak pi. Tak cantik. Rumah yang didatangi oleh baik oleh tetamu itu ada keberkatan pada dia. Tapi sampai siapa pun tak hafi tak boleh. Kita heran kita jumpa kawan kita mai jalan di rumah tak pernah mai Tak mai ada tak cantik dia kata kalau nak juayakah kalau nak pindahkah kalau nak apa ke bolehlah ataupun dia kata wal marah pada wanita dia dapat isteri jahat na'udzubillah dia dapat isteri jahat satu sahabat jumpa baru ni ya Allah dia duduk nak cakap banyak kali dah nak cakap tak jadi nak cakap tak jadi nak cakap tak jadi sampai sekali itu boleh cakap nak cerita kata ni nikah lama dah berbelah tahun dah nikah. dia kata kalau saya cerita ke Ustaz-Bustaz nak percaya dia kata saya luk baju tunjuk belakang ni berbalok isteri pukul ya Allah saya kata kagus betul ni angkat baju ni tunjuk belakang berbalok isteri pukul Dia kata, Ustaz, dia biasa jawab saya dengan wayar telefon dia. Ya Allah. Hendek. Boleh jadi macam tu. Yang tu dengar, ni laki jawab bini. Yang tu dia biasa jawab. Dia bini dia jawab dia. Dia kata, awak tak boleh jadi macam tu. Apa -apa? Tahu lah, saya sabang lah dia kata. Yeah. Kita tak maulah kat dia. Yang tak boleh. Yang balik jerot dia boleh. Kita tak maulah katakan. Itu istilah aku tak suruh. Itu. Tapi yang duk biang dia jerot. Itu pasal apa? Eh. Jadi kata kat saya. Kebetulan ada satu kawan belah sebelah. Kawan ni dengar. Kita tak jawab apa lagi. Kawan ni sudah tolong jawab. Eh. Dia kata, hangbiak dia buat kahang hanggung tu. Kalau bini aku buat ke aku, aku terajang dia daripada pintu rumah. Dia pergi cilok, dia pergi tonggak. Kawan sebelah kita ni. Kita kata ke dia, lagu tu. Tak boleh. Kita kata ke lagu tu. Dia ni, dia lebih sangat pula dah. Hangbiak dia buat lagu tu kahang hanggak. tu dia eh. Terajang tu kita dengar takutnya. Dia habang pula daripada pintu rumah sampai tonggak. Dia pilih. Saya kata duduk-duduk pun tak boleh. Saya kata lagu hang pun tak boleh kacang sangat. Lagu hang pun tak boleh sampai hidup jadi yang beta waktu tak boleh. Sudah. Suami dalam rumah ni dia kena ada haidah dah. Haidah ni maksudnya dia ada maka selu mana bahasa Arab ni. Dia ni dia ada penggerun gerun segilah ada penggerun sikit suami ni dia seriau juga dengan suami isteri ni dia seriau juga dengan suami kita tak cakap banyak tapi dia ada seriau kat kita kita cekak sekali dia tak dengar kita cekak sekali lagi darah volume darah sikit saja cukup kan dia tahu dah jangan sampai tiga kalau oh, sampai tiga mata nanti duduk tengok tonggih tu so. <laughs> kamu ada sikit nyangku muadah sikit ah <laughs> Ya. jadi Nabi s.a.w. kata kalau nak, nak ada lah asyumuh ni atasya'um ni kalau nak ada sikit lah benda-benda yang boleh timbul kecelakaan ni pada benda-benda ni boleh timbul Nabi kata yang pertama fasiddah di rumah rumah boleh jadi kita duduk rumah tu jadi tak tenang jadi tak selesa jadi hilang ketenangan jadi rasa rumah tu tak bagus lah dengan kita Ataupun isteri Dia kata isteri ni dia jahat Macam mana ke dia curang dengan kita ke, Macam mana ke isteri ni Boleh jadi Dan yang ketiga wal faras Dia kata dan kuda Kuda dalam maksud kata kenderaan Beli kereta tu daripada hari mula beli Sampai hari ni kira 3 bulan dah pakai Tiap-tiap hari pergi kedai pomen 90 kali pergi kedai pomen Daripada hari mula beli Sampai 3 bulan Sembilan puluh hari Kira orang taliban dia tanya Ada mana? Ada kedai pomen Yang ni betul yang nak bawa malam takal lah. Apa kerja Pertegendala habis Mengaji tak boleh pergi Dengan kepala raplah Duit habis den... Tak tahu nak abang Ada lah Jadi Nabi SAW wa wa Kata kalau nak berlaku pun benda tak cantik ni Tiga benda ni Lain tak ada Nabi Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Selihat hadis itu Hadis sahih Mustafa pun Mudah-mudahan kita ambil akibat eh? Kepercayaan karut-marut Tidak ada tempat dalam agama. Sebaliknya kita mesti Latih diri kita Mulut suka doa kebaikan kepada orang Orang main cerita apa pun kat kita Kita baca kok baik Kita baca kok baik Dia main abang isaya ni ni Kita baca kok baik Kita kata tak ada apa Dia nak uji kesabaran amul dia nak uji kesabaran hamu. kalau han boleh sabar dalam masa yang sama han boleh perbetulkan benda ni insyaAllah pahala besar Tuhan lu nanti nak bagilah kita bagi satu benda yang positif dekat dia itu dia panggil Al-Fa'lu ataupun Tafa'ul iaitu sesuatu yang berbentuk doa kepada kebaikan mudah-mudahan muqamimah itu memberi manfaat kepada kita semua insyaAllah kita menggunakan tafsir Nur Ihsan Jilid 1 muka surah 42 muka surah 42 kita sambung suratul baqarah ayat 135 a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa kunu hudan aw nasara tahtadu dan kata mereka itu yakni yahudi dan nasara jadi oleh kamu Yahudi atau Nasara nascaya kamu dapat hidayah orang Yahudi orang Nasrani ini Tuhan sebut dalam Quran orang Yahudi dengan orang Nasrani ini mereka kata mereka betul Yahudi sampai hari ini dia kata dia betul dia kata kita tak betul Nasara Kristian pun sampai hari ini dia kata dia betul dia kata kita tak betul dia kata golongan yang dimurkai Tuhan itu hantu kita golongan yang sesat kita golongan yang diril daripada jalan kebenaran kita yahudi dan nasrani sampai kiamat dia akan kata dia betul dia akan kata kita tak betul Allah sebut benda ni dalam Quran bahkan dulu dia kata dekat orang Islam dulu kunuhu dan aunasara jadilah kamu semua yahudi atau nasrani ta tadu mudah-mudahan dengan itu kamu dapat hidayah dia buat Kata yang pertama Yahudi Madinah dan yang kedua Nasara Najran bagi segala mukminin. Maksudnya Yahudi kata kepada Muslimin, kamu jadi Yahudi bermakna kamu dapat hidayah dan Nasara demikian juga. Firman Allah Kul kata ulihmu bagi mereka itu Wahai Muhammad Bal millata Ibrahim Hanifah Tetapi agama Nabi Ibrahim hal cenderam Daripada sekalian agama Pada agama Islam itu kami ikut Tuhan suruh Nabi Muhammad jawab balik Dekat Yahudi dan Nasrani Kata dekat mereka Bal millata Ibrahim Hanifah Kata dekat depan tak. Aku sekali-kali tak akan ikut agama Yahudi dan agama Kristian. Sekali-kali aku tidak akan ikut. Bahkan kami akan ikut agama Nabi Ibrahim yang lurus. Jawablah kutuban dikat mereka. Firman Allah, wa na kana minal musyrikin. Dan tiada ada ia, ia yani Ibrahim itu daripada jumlah kafir musyrikin. Tuhan tegaskan dalam ayat itu bahawa Nabi Ibrahim adalah orang Islam dan dia bukan daripada kalangan orang yang musyrik dengan Tuhan. No, pasal Yahudi Nasara kata Nabi Ibrahim ni agama dia, agama Yahudi macam mana Nabi Ibrahim nak ikut agama Yahudi kita dah baca bola lepas Yahudi ni pun timbuli zaman Nabi Musa Nabi Ibrahim awal daripada Nabi Musa lagi macam mana hampir kata dia ikut agama tak ada lagi zaman dia tak akan merepek benda ni tapi yang kata Yahudi ni tak pernah putri hasar sentiasa diulang sebut dekat orang semua bahawa Nabi Ibrahim agama Yahudi dia berkata Allah Subhanahu wa taala waktu turun ayat ni Allah kata wa ma kana minal musyrikin dan tiadalah Ibrahim itu daripada jumlah orang-orang yang musyrik dengan tuhan. Qulu kata olehmu wahai sekalian orang-orang yang beriman. Aamanna billahi wa ma unzila ilaina. Telah beriman kami dengan Allah dan barang yang diturunkan kepada kami daripada Quran. Allah suruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam semua jawab balik dekat orang Yemen nak tarik kita pergi dekat Yahudi dan Nasrani. Jawab dekat depa, amanna billah. Kami beriman dengan Allah. Hak lain kami tak nak. Kami ni orang Islam. Bagi kami Allah dengan Rasul ikutan kami. Lain tak ada masalah nak dengar. Hmm, tuan jadi Nabi Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah satu hari duk pegang kitab Taurat di tangan dia. Dia duk belek-belek Taurat tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mai Nabi rabut ambil daripada tangan dia, Nabi kata jangan kamu baca kitab ini. Pasal Nak bagi pengajaran dekat umat kemudian ni bahawa kita baca Islam ni dulu. Quran dengan hadis bu kita faham tak habis lagi tidur baca injil. Bukan nak bagi kita ni faham tak nak bagi kita lagi rosak lebih tu. Quran dengan hadis bu kita faham tak habis kita nak pergi baca hak kita agama lain pun. Benar ni berlaku dalam masyarakat kita lah. tentu. Kononnya dia ni nak mengaji bidang teologi, nak mengaji bidang agama, perbandingan agama, alah apa begitu dia baca segi yang ni, dia baca yang ni, segi dia baca yang ni segi, sampai tak semayang dah dia buat. Dia mai apa? Dia mai dia kata dia ikut agama universal, dia kata. Ah, uh, lagu macam apa pun tak gaduh pula. Masjid pun dia tak mai, tokong Hindu pun ya. dia tak pi, gereja pun dia tak mau tengok. Dia jadi lagu apa pun tak tahu agama universal jangan tercari pasir Quran pun kita tak tak faham lagi, Quran ni pun kita tak faham habis lagi, yang hidup nak baca lain tu maka Islam dia tak nak kita mendedahkan diri kita kepada kemungkinan hidup jadi keliru jadi, firman Allah wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa ishaqa wa Yaqub wal asbaq dan bagang yang diturun kepada Nabi Ibrahim daripada suhuf yang sepuluh. Dan Nabi Ismail dan Ishaq dan Yaqub dan segala anak-anaknya. Kita beriman bahawa Allah, sebelum Allah buat turun Quran-an dekat Nabi Muhammad, Allah buat turun macam-macam kitab dah sebelum daripada Quran-an. Nabi Ibrahim menerima suhuf daripada Allah. Nabi Musa menerima Taurat daripada Allah. Nabi Isa menerima Injil daripada Allah. Semua kitab ni Allah yang buat turun. Kita beriman dengan benda ni semua. Kita percaya bahawa Allah Tuhan kita pernah menurunkan kitab-kitab sebelum Quran ni. Cuma kita umat akhir zaman kita kena ikut kitab yang penghabis turun. Iaitu Al-Quranul Karim. Begitu. Wa ma utia Musa wa Isa wa ma utia nabi yu namir Rabbi min rabbihim dan barang yang didatang akan nabi Musa daripada Taurat dan nabi Isa daripada Injil dan barang yang didatang segala nabi-nabi daripada Tuhan mereka itu yakni daripada segala kitab dan segala mukjizat kita beriman bahawa Allah pernah buat turun kitab-kitab dan juga berbagai-bagai mukjizat pada nabi-nabi yang dahulu La nufarriqu baina ahadin minhum Tiada kami beza antara seorang daripada mereka itu yakni daripada nabi-nabi itu seperti mana Yahudi mereka beriman dengan Taurat saja tidak beriman dengan Injil dan Quran dan seperti Nasara mereka beriman dengan Injil saja tidak beriman dengan Taurat dan Quran orang Kristian dia tak mengaku langsung kata Quran ni Allah yang turun kita orang Islam, kita mengaku, kata Allah wakturun injil kepada Nabi Isa. Tetapi, oleh kerana Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman, Allah wakturun Quran dekat Nabi Muhammad, maka kita kena ikut hak pengabih sekali Allah wakturun. Tapi, yang kata Kristian, dia tolak, tolak, Quran tak ada, dia kata injil saja yang ada. Bukan kata Quran saja, Taurat pun tak ada, dia kata Allah wakturun semata-mata injil. Islam tak macam tu. Islam mengaku kata Nabi Isa terima injil, Nabi Musa terima Taurat, Nabi Daud terima Zabur, Nabi Ibrahim terima Suhuf dan sebagainya. Kita mengaku semua benda tu. Cuma bila Allah buat turun Quran, Quran ini kitab yang paling lengkap yang diturunkan daripada Allah Subhanahuwataala. Bila turun Quran, alain semua kancel buang ikut ajaran Al Quran. Bahkan dalam kita Islam ni, apabila Allah turun Tuhan Nabi Isa alaihi salam akhir zaman itu so, untuk nak bunuh Dajjal, bila Nabi Isa alaihi salam turun tuhan di muka bumi ni, dia mentadbir alam ini berdasarkan Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ikut syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang tegak kita ahli sunnah wal jamaah begitu. Firman Allah wa nahnu muslimun dan kami baginya yakni bagi agama Islam itu tunduk sekalian kita tunduk kepada apa yang Quran kata Firman Allah fa in amanu bimidlima amantum faqad ihtadaw maka jika beriman mereka itu yakni Yahudi dan Nasara dengan seumpama barang yang kamu beriman maka sungguh telah dapat hidayah mereka itu kepada agama yang betul itu dia Allah kata kalau Yahudi, Nasara ikut Islam, mereka betul. Mereka tak ikut Islam, mereka tak betul. Hak betul Islam. Tentang kita ada wiri lepas semayang. Inna dina inda Islam. Sesungguhnya ugama yang Allah terima. Satu-satunya ugama yang Allah terima di sisi Allah ialah Islam. Kita tu sebut setiap hari lepas semayam kita tu sebut innadina indallahi alislam islam saja yang Tuhan terima pasal apa di peringkat pelaksanaan kita do nak pilih-pilih islam pasal apa Ikak eh, go tuan-tuan tuan baca surah ba ayat baru ni Satu profesor Cina boleh buat kenyataan penuh dalam surah Abah dia kata punca harus jadi bergaduh kaum ni, dia kata ni kerana pelajaran pendidikan Islam oh boy berani dia bercakap macam tu dia kata faktor utama dia kata berlaku tak mau nak cantik kaum di Malaysia ni, dia kata faktor utama ialah kerana pelajaran pendidikan Islam bila mai pelajaran pendidikan Islam, aku dah Islam kelet kelet, budak Islam di duduk kelas, satu kelas budak moro duduk satu kelas. Kita mengasingkan bangsa dan agama sewaktu pelajaran ni. Ni punca dia kata haduh jadi tak elok lah, ni. Orang bu kita tak berani buat kenyataan terbuka menjatuhkan agama dia. Dia berani buat kenyataan terbuka menjatuhkan agama kita. Pendidikan Islam. tak boleh macam tu. Kita baca tajuk pun hati dah gigil dah kita baca, kita kena baca, bagi habis kalau tak habis, kita tak boleh nak ulan bila baca, bagi habis memang dia tak lari, orang tanya soalan apa pun dia jawab yang pujuk sampai lah, kali pemerintah kata kat dia betul ke ni, pelajaran ni jadi punca ni, dia kata, bukanlah ini satu-satunya sebab, tapi ini sebab utama, dia kata ni dia sentuh mata pelajaran pendidikan Islam, betul tak Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah selamat Orang cuba, orang cuba test sikit, sikit, sikit, sikit, sikit nak tengok. Tengok mana no, sensitiviti orang Islam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Yahudi dan nasabah daripada dulu, duduk test. Duduk test. Sampai hari ni orang duduk test tentang sensitiviti orang Islam. Terhadap agama dia sini. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّ مَا أُمْ فِي شِقَاءِ dan jika berpaling mereka itu, yakni Yahudi dan Nasara itu, daripada beriman dengan barang yang kamu beriman, maka hanya mereka itu pada khilaf, yakni menyalahi pada orang. Selagi Yahudi dan Nasara tak boleh terima kata Islam agama yang betul, mereka silap. Mereka duduk di dalam keadaan khilaf. Dalam keadaan silap, yang kesilapan itu, pengujungnya ialah neraka. Tuhan Aba macam itu. Tak tahulah Tuhan-Tuhan Kalau kita ni orang Islam Kita ni ada di kalangan kita yang Tak yakin dengan apa yang Tuhan kata dalam Quran ha, Teruk lah ha. Kalau ada macam tu dalam hati kita tahu. lah ha. Kita bila baca ayat Quran ni lagu duduk timbang pula Betul tak betul Tuhan kata Oh ni penyakit teruk kita orang Islam tak boleh ada yang tu orang Islam ni bila baca ayat Quran tu dia mau masuk adalah persen one way masuk dalam diri kita sami'na wa ata'na aku duduk dengar ni ayat Quran ni aku taat semua ayat Quran ni itu orang Islam tapi kalau kita baca ayat Quran masuk lagu duk fikir boleh tak boleh kata boleh tak boleh ada eh betul kata Tuhan kata oh penyakit ini satu penyakit yang cukup bahaya yang ada dalam hati kita muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Fa yakfika humullah, maka lagi memadai akan dikau yakni Muhammad akan mereka itu oleh Allah. Ya Muhammad akan khilaf mereka itu. Maksud apa? Maksud allah Subhanahu wa taala akan pelihara kamu wahai Muhammad daripada khilaf orang-orang Yahudi dan Nasara'i. Nah, ya tak salah kalau sekiranya Yahudi dan Nasara salah tidak boleh nak sabitkan Nabi salah. Nabi dah sampaikan dah apa yang Nabi mesti sampaikan Nabi dah sampaikan. Dia pun tak mau terima itu aje tanggungan dia. Macam kita hari ni kita dah sampai dah kebenaran. Kalau ada orang tak boleh terima kebenaran yang kita cakap ni, dia berasa sakit telinga, dia berasa sakit hati itu aje tanggungan dia. Kita menyampaikan kebenaran. Selagi mana yang kita cakap tu bersumberkan Quran dan Hadis Nabi seribu orang sejuta orang semua orang tak pun kita tak ada nak risau apa itu dia punya pasal kita dengan Allah selesai tanggungjawab muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian firman Allah alim dan dialah Tuhan yang amat mendengar bagi segala perkataan mereka itu lagi amat mengetahui dengan segala kelakuan mereka itu, itu dia. Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang tahu semua Allah subhanahu wa ta'ala tahu apa yang, yang Yahudi dan Nasrani kata pada orang Islam ni. Mereka kata ugama mereka betul. Tuhan tahu. Tuhan dengar apa mereka kata. Tuhan tahu. Mereka mendakwa ugama mereka betul. Sedangkan mereka tak betul. Mereka. Tuhan tahu. Dan Tuhan tahu apa kelakuan mereka. Apa Yahudi, apa Nasrani buat kepada orang Islam. Tuhan tahu. Cuma tunggu masa dan ketika Tuhan nak ambil tindakan terhadap mereka muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sepai hari ini Iraq dah kena lagi kena lagi sepai ini berita dua hari lepas oh dia kata Pakistan pula nampak dia kata menjadi tempat yang lebih berbahaya daripada Afghanistan dia mula nak Taiwan dia nak pergi Pakistan ibu suka dia itu cerita negeri Islam No, Jepun Jepunlah. Jepun noh dia hantar 3 biji kapal habis. Pasal apa? Pasal nampak Taiwan ada masalah sikit, dia hantar 3 biji kapal perang lebih yang ketahan mereka ni. Satu kapal yang membawa kapal terbang yang membawa nuklear. Kapal yang membawa kapal terbang yang membawa nuklear. Satu kapal yang mengiring kiri kanan ni membawa peluru berpandu. 3 biji masuk. Ke pelabuhan di Jepun. Rakyat Jepun, mahasiswa lah apa semua Bagi lompat atas jalan apa semua Buat demonstrasi tak setuju Masuk Amerika, masuk perairan negara dia Nak boleh buat apa? Nak boleh buat apa? Boleh duduk lompat atas jalan leke tu Siapa like, masuk macam like tu? kau lepas-lepas dah. Noah jet pejuang dia masuk ruang angkasa Cina, kemudian jet pejuang Cina hambat tembak dan sebagainya jatuh. Lepas jatuh, dia suruh Cina serah balik juruterbang dia tanpa mengambil apa-apa tindakan. Kalau tak serah, dia nak serang Cina. Oh, bin. Semua hak dia punya. Tapi persoalannya ialah kita marah. Marah boleh jadi apa? Tak ada apa. Celak pun tak ada. Celak pun tak yang kata mereka ni hari sinilah tuan-tuan kita balik kepada apa Islam perlu membina balik tamadun yang pernah dicapai satu masa dulu itu cara dia makah tak selesai masalah. Kita sebut dalam kuliah ni bukan nak membakar semangat, bukan kutai dia apa. Bakar-bakar bakar runtuh bakar, bakar. menuju. Ya. Bukan ada apa. Bukan kita nak membakar semangat, tapi kita nak mencetus satu kesedaran betapa perlunya orang Islam hari ini mengembalikan zaman mak yang pernah dicapai satu masa dulu kita nak ada balik ibnu Khaldun kita nak ada balik ibnu Sina kita nak ada balik ni orang-orang Islam yang mereka ni bukan saja pakar dalam bidang-bidang yang bermacam-macam ni mereka juga orang yang menghafaz Quran mereka juga orang yang sangat marah apabila orang menyentuh kesucian Islam kita nak wujud balik golongan ni nak wujud macam mana anak kita kita ni outgoing generation kita ni generasi anak tak ada anak. Kita ni tak ada anak. nak patah balik pergi masuk fakulti, engineering, apa, UTM. Apa, tak ada anak. anak. kita. Anak kita ni. Kita nak anak-anak kita ni menjadi orang-orang yang boleh mengembalikan zaman maiz Islam yang kita pernah rasa dulu. Kalau kita ada yang ni semua tuan Kalau Malaysia ada semua ni macam hadut ada di Amerika ni ada di Malaysia. Tak berani. Ya? Orang tak berani nak sentuh kita ada macam yang ada zaman Mike dulu ni ada orang-orang yang pakar dalam semua bidang dalam bidang nuklear dalam bidang atom dalam bidang semua kita ada kepakaran semua sekali dan orang-orang ni pula yang sujud mengabdi diri kepada Allah bukan senang tapi kena buat kita duk tumpu nak buat hak ni saja sampai nak menafikan agama pun taklah kita nak dua-dua ni sekali ugama kita dimantapkan dan ilmu duniawi kita dijulang tinggi. Tuan dulu, dulu Amerika dia ada saingan dia USSR. Soviet Union Rusia. Jadi Amerika ni tak nampak sangat dia punya true color dia. Tak pernah nampak sangat. Sebab sebab dia bersyaya juga dengan Rusia ni. Tabillah ni bila bila runtuh saja. Rusia, Soviet Union, runtuh saja. Dialah satu-satunya kuasa dalam hadut ada dalam dunia alami. Maka dia rasa taklah siapa boleh hubut dia. Taklah siapa boleh gempak dia. Taklah siapa boleh arah dia buat apa-apa. Dia yang akan arahkan orang buat apa yang dia mahu. Siapa dia ni? Yang kita duduk beras, Amerika ni siapa? Inilah Yahudi. Ni, hak kita duduk baca ni cerita al-Yahud. wan Nasara. Yahudi lah Amerika tu Yahudi Muslimin dan Muslimat Yang dirahmatkan Allah sekalian Tengok tengok Dalam internet oh, sebenarnya. Company apa dalam dunia ni Company apa yang tak menyumbang Kepada kerajaan Yahudi Company apa Contoh sebut saja apa nama company Yang internationalnya Semua ada sumbangan tetap Kepada kerajaan Yahudi Sumbangan tetap daripada company yang hebat-hebat sampailah company buat makanan semua ada sumbangan petak kepada kerajaan Yahudi pasal apa? pasal ekonomi dunia dia kontrol ni al-Yahud yang kita duk baca ni dia kontrol ekonomi dunia muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah bila baca ayat Quran ni dia kena pergi sampai ke situ Baru kita nampak pasal siapa Allah dah sebut sangat golongan ni. Kerana golongan ni, mereka bukan sahaja merupakan golongan yang mempunyai kuasa dan pengaruh zaman Nabi ada dulu. Bahkan sepas hari ni, mereka masih mengekalkan pengaruh dan kuasa mereka. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah s.a.w. Dia kata, dan sungguh telah memadai Allah akan mereka itu dengan bunuh Yahudi Qurayza dan hamba keluar Yahudi Nadir kepada Syam dan taruh jizyah ke atas mereka itu. Zaman Nabi s.a.w dulu, golongan Yahudi ditundukkan oleh Nabi s.a.w. Nabi tundukkan mereka. Eh, Sehingga kan dapat terfasa bayang jizyah cukai kepala kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak berani nak tunjuk sombong pada zaman Nabi. Pasti apa? Pasti Islam mempunyai kehebatan pada masa itu. Firman Allah Sibgat Allah celupan Allah. Wa man ahsan umminallah sibgah dan tiada seorang yang terlebih pandai daripada Allah pada celupan. Maka tak kalau Allah Taala celup seseorang dengan kaya, maka jadi kaya. Dan Allah celup seseorang dengan mulia Maka jadi mulia Dan dengan raja Maka jadi raja Maka demikianlah Dan dengan kapiah Jadi kapiah Dan dengan Islam Maka jadi Islam Itu dia. Ini yang kata Sibarat Allah Celupan Allah Allah tentukan Kalau Allah nak dia ni Satu hari dia jadi pemimpin Jadi pemimpin tu lah Kalau Allah nak dia ni Satu hari kaya Daripada asyik ni Duk buat kerja Jujur pisang Satu kaya kalau Allah nak menjanto jadi menjanto. Ah ha, itu maksudnya. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Rabbul Alamin. Kuasa dia mengatasi semua kuasa. Aduh ada. Itu sebab kita besar tu nak besar di kalangan kita ni kata saya ni bukan nak cerita dulu duk mengaji sama dengan saya. Ha, kita dia berkatlah tu. Dulu, dulu duk mengaji sama dengan saya kayuh Baskar pergi mengaji mana nak cerita. Dulu sama dengan saya tu tak sangka lah jadi jutawan. Allah mau dia jadi kaya kita kata pula tapi ada seorang lagi kawan ya Allah dulu hmm. nombor satu ni dia, orang lain tak boleh tumpang so. daripada darjah 1 dia nombor 1 sampai lah darjah 6 dia nombor 1 dengar kata dia pergi sekolah hasar penuh dia bertingkatan 1 sampai tingkatan 5 duduk nombor 1 tak tahu macam mana mai Pak Isha, SPM tunggu merudum jatuh lah ni ambil tak airi apa lah ni duduk melewak kolam kampung ya selipar orang pun dia balas dah Oh. Tuhan dah tentu dia nak jadi macam tu Simrat Allah Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT Tuhan dah tentu dah benda ni Jadi macam tu Sakit ni punya teruk lah Sampai 3 tahun dah duk sakit ni Hempah kencing, bodi, tilam dan sebagainya Punya teruk sakit lelaki-lelaki ni kata orang abad kata bini dia mati Nah tilak Kalau kita kata tak tilak pun Haduk sakit ni laki dia Dah, dah, dah, Aku dah hilang. Bini dia mati. Eh, dah. Yang dua sakit ni bini dia. Kita kata. Aku tahu. Dia kata. Tapi hak mati laki dia. Takkan nak tumbuk. Kau dua tu dengan kanak tu. Dah ni. Pergi tengok. Pergi tengok. Tunggu. Hak dua sakit tu tak mati. Hak dua sehat mati. Tuhanlah mau macam tu jadi macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Dan kami baginya Yang bagi Allah itu Ibadah sekaliannya Kita ni tak boleh buat apa Dengan terkuasaan Tuhan ni kita serendah Tuhan mahu lugu mana Lugu jadi Kita doa dia Minta doa aja kat Tuhan, apa kita nak, apa yang kita hasratkan, apa yang kita mau apa yang kita cita-citakan, kita minta dekat Tuhan. Nak approve ataupun tidak permohonan kita, Allah SWT punya kuasa. Kita kalau faham yang tu tak ada apa yang nak nak duka cita, nak kesewa, tak ada apa. Minta punya minta, ke? Tuhan tak bagi, ada hikmah di sebalik Tuhan tak bagi. Mungkin kalau Tuhan bagi jadi tak baik ke kita ke apakah Mungkin Tuhan tangguh ni ada kebaikan dekat kita Mungkin Tuhan tak lagi sampai kita mati Di akhirat itu dia nak bagi berganda-ganda baik dekat kita ke apakah Baikkan kau dengan Tuhan Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah Kata dia kata Yahudi bagi segala Muslimin Kami Ahli kita Dahulu dahulu daripada kamu kata orang-orang Yahudi ni kepada orang Islam kami ni lagi senior daripada hamba kalau nak kira dari segi kitab ni kami lagi senior sebelum Quran turun Taurat dah turun dah kami ni kalau nak di, nak nak bercakap soal terima kitab kami lagi senior daripada hamba hamba baru terima Quran kami terima Taurat ni zaman Nabi Musa dulu dia mendahwa senioriti dari segi terima kitab tu ada ke dia senioriti tak menjadi ukuran senioriti tak menjadi ukuran kita kata dia ni hanya untuk buat pasal ke dia duduk di Mekah 20 tahun hak kasarnya orang kata runtah lagi lama duduk di Mekah bukan soal 20 tahun bukan soal 15 tahun bukan soal 10 tahun bukan soal P2 tahun bukan soal tu soalnya faham ke lah Habib mengaji 20 tahun tu kalau kata bahagian balik main kita tengok dia kita tahu dia faham tak dia mengaji ni tapi kalau balik main hidup jadi orang tak pun puncak 20 tahun buat apa? bukan soal seniority. Selina Umar al medan perang Main satu orang muda Sino mak tak mau dekat dia. Sino mak kata hang muda sangat tak boleh. Ada ada orang yang lebih tua daripada kamu. Sino mak tanya, budak ni kata, "Kazina mak." Dia kata, "Ya Amir al-Mu'minin. Awak nak kena ambil kira tua ke?" Dia kata, "Kalau nak ambil kira tua, ada orang lagi tua daripada kamu. Bila kamu jadi khalifah?" Hai. Sino mak main kacaq ni nampak kan? dia Kadang-kadang kita bercakap tak sedang Dekat dia ni kita mau senioriti Tapi kita sendiri tak ada senioriti Tapi jadi ketua Ha dia memang kata tak faham Kalau tepi kat hangat dia Tak apa yang saya muda Saya tak boleh jadi pimpinan kenang tentera Oh pasal muda tak boleh Pasal muda tak boleh Kalau pasal muda tak boleh Hang pun muda juga Ada lagi tua pada hang Pasal apa tak pergi hati tua Cuma jadi halibah Saya kata sumbok je lah kan? Tapi ni korang asam ni Ketak kan Tapi betul ni eh senioriti diambil kira dengan syarat yang senior itu mempunyai kelayakan yang cukup. Maka lebihkan dia. Tapi kalau harap ketua saja, ketua itu tidak menjadi ukuran mutlak. Muslimin dan Muslimat dirahmati Allah. Sehingga akan habis perang bila nak kebumikan syuhadat orang-orang yang mati syahid dalam medan perang ni masa nak ke bumi Nabi sampai tahun tu pun Nabi very particular Nabi tanya dulu antara dia ni dengan dia ni dua-dua mati syahid antara dia ni dengan dia ni siapa yang hapai Quran lebih banyak Nabi tanya orang beritahu kata dia ni hapai lebih banyak Nabi kata buah dia dulu baru masuk alai Islam menilai orang yang mempunyai keilmuan yang tinggi dalam agama Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sedia Yahudi mai Dia berkata dekat orang Islam Kalau hampa rasa hampa alim sangat dengan kitab Quran Kami nak bagi Dia berkata kami ni lagi sinir lagi dalam memahami kitab ni Kami faham kitab Taurat sebelum Quran turun lagi Coba kata. Dan Qiblat kami dahulu Maka tiada ada anbiak daripada bangsa Arab Dia kata dari sisi Qiblat pun kami dulu Yang menentukan kok mana nak menghadap mana dan sebagainya Dan tiada ada anbiak daripada bangsa Arab Dia berkata dekat Nabi Muhammad dan orang-orang Arab Quraysh ni Yahudi Kata orang tengok Nabi-Nabi Ha'ad sebelum ni Semua daripada bangsa Yahudi Arab tak ada jadi Nabi Dia berkata dan jika ada Muhammad Nabi sebenar, nesayat dia daripada bangsa kami. Ha, orang Yahudi kata, kalau betul Muhammad ni Nabi, dia tentu bangsa Yahudi. Dia tak boleh harap. Sebab hanya kami, bangsa Yahudi sahaja boleh jadi Nabi. Begitu. Maka turun ayat kul atuhajju nana kata olehmu wahai Muhammad bagi mereka itu bagi Yahudi itu adakah kamu nak lawan berhujjah akan kami pada Allah sebab Allah memilih akan nabi daripada bangsa Arab Allah suruh Nabi Muhammad pergi tanya dekat Yahudi ni Lah ni hangpa nak challenge Tuhan ke yang lantik aku nabi kata yang lantik aku jadi nabi ni Allah jadi la ni, hampa tak puas hati. Allah nanti aku bagi jadi Nabi. Apa nak challenge Allah kah? Allah suruh Nabi pergi kata lagu tu. Kita dalam masyarakat kita ni pun tuan-tuan. Kalau ada orang Amir duk bercakap capwee ni. Pinduk kata kat ayat Quran lagu tu, lagu ni. Mau pergi kata lagu tu lah. Pergi kata ni. Adakah hang ni nak berhujud dengan Allah? Hang nak challenge Tuhan kah? Tuhan kata kena buat lagu ni hang kata tak boleh. Hang nak challenge Tuhan kan Tuhan suruh lagu ni hang kata tak buat lagu lain. Hang nak challenge Tuhan kan Bila Yahudi tak setuju Nabi Muhammad jadi nabi kerana Nabi Muhammad bukan Yahudi, kerana Nabi Muhammad ni Arab. Allah suruh Nabi Muhammad pergi kata dekat Yahudi adakah kamu ni nak challenge Tuhan Tuhan lanti aku daripada bangsa Arab jadi Nabi hampa tak mau terima hampa nak challenge Tuhan ke? begitu sedangkan Allah Tuhan kami dan Tuhan kamu maka baginya yakni hak Allah lah bahawa pilih Nabi daripada segala hambanya siapa-siapa yang Allah kehendaki Tuhan nak pilih siapa jadi Nabi itu, Allah punya cerita, Allah punya hak. Dia nak siapa, dia boleh pilih. Alam ni pun dia punya. Kalau dia nak pilih siapa jadi Nabi, hak mana yang dia mau itu hak dia. Siapa pun tak boleh nak objek keputusan Tuhan. Tak boleh. Eh, hey, tuan-tuan, kita lah ni dah syak no, no kita lah di dahsyat ha, Tuhan kata lah Quran tu kita kompleks semua tak boleh anu, tak kena yang ni tak betul yang ni tak sesuai yang ni tuan-tuan boleh gambar tak di, di akhirat itu, di padang masyar itu. ni orang hadut cakap jelabah hadut cabar Tuhan ni di hari akhirat itu macam mana keadaan dia buat ni kalau kita di pejabat kita jadi second boss kita ada lagi satu bos di atas kita sudah keluar satu arahan dekat staf bawah kita tiba-tiba bos kita hanya buat satu tak setuju dengan arahan kita kalau kita ni guru penolong kanan di sekolah kita ni cikgu penolong kanan ada pengetua atas kita, kita guru penolong kanan main satu cikgu, main minta ni kata cikgu, saya nak minta cuti dua hari, pasal bapak saya sakit kita ke penolong kanan masa tu pengetua tak ada kita bagi kebenaran kita kita tak patah lelaki lah, cuti 2 hari pengetua balik main pengetua tanya mana cikgu ni kita pergi abang kata dia cuti 2 hari cuti apa? Dia lah. kita kata bapak dia sakit siapa bagi cuti? kita pucat dah kita pucat dah. dah kita bagi 2 hari ni pucat dah nak jawab kata saya bagi tu dia tak terbit lah uh, uh, nak jawab macam mana nak jawab macam mana nak jawab tak tahu sat lagi dia tahu kata saya bagi nak jawab kata saya bagi dia kata hang ai anggap pengetua aku kamu tu dia tanya nyong tu alamat nabi sekolah lain tu Coba pun pengetua sekolah. Perlu kanak dah sudah haji dah. Sebab dia dah buat satu keputusan. Yang buat satu tak setuju. Contoh boleh bayang tak manusia ni. Manusia yang kena hujan sikit boleh demam ni. Manusia ni tiba-tiba dia challenge ayat Quran. Hak Tuhan buat turun. Di padang masyarakat. Sok Tuhan tanya. Mana dia kawan hak duit challenge aku ni. Dia nak duk tamanah mada duk. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Dalam hadis Nabi sebut. Allah subhanahu wa ta'ala waktu duduk di padang masyarakat tu. Allah sebut. Aina mulukul ardi. Tuhan kata mana dia raja-raja di atas muka bumi dulu. Mana Tuhan kata. Hmm. Tak ada harapan. Tak ada harapan. Tuhan tanya, "Aina mulukul ardh? Mana dia raja-raja di atas muka bumi dulu? Mana?" Dia kata, "Aku nak tengok muka dia." Maksud raja di situ ketua-ketuanya. Lah. Di atas dunia dulu hang jadi ketua. Amboi, bermaharaja lela. Apa nak kata jadi semua. Mana dia orang ni semua aku nak tengok," Tuhan kata. Tuhan kata nak tengok aja tak tualah. Belum lagi Tuhan jatuh hukum. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan, kita jangan cari masalah. Itu maksudnya, jangan cari masalah. Lebih baik, kita ikut lagu Tuhan punya mahu. Tak ada masalah. Tuhan mahu lupa mana kita turut sedaya upaya, perah, tenaga, tolong pat, kerat, otak, pikiran. Perah sampai kering. Macam mana aku nak buat supaya aku dan orang bawah aku turut Allah subhanahu wa ta'ala. Fikir macam mana nak buat. Kalau kita tak boleh buat tak terbuat pun mudah-mudahan Allah ampun kita. Pasti kita nak buat. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah. Walana a'maluna walakum a'malukum bagi kami segala amalan kami dan bagi kamu segala amalan kamu dibalas dengannya maka tiada jauh bahawa ada pada amalan kami itu barang yang kami mustahak dengannya ikram maka dapat kemuliaan pada Allah Subhanahu SWT maksud ayat itu Tuhan kata walana a'maluna walakum a'malukum wahai Muhammad dikata dekat orang Yahudi Nasrani ini kata ke mereka, kami buat apa yang kami percaya betul. Hampau buatlah apa yang hampau percaya betul. Esok Tuhan akan tengok siapa betul. Last kali kata betul. Kita kata lagu mana pun sampai cekang awak tengkau pun dia tak nak pakai. Dia kata, hat dia kata tu tak betul macam mana kita nak pakai. Jadi duk kukang, kukang-kukang tak selesai. Lah-lah. Walana a'amaluna walakum amalukum kami buat apa yang kami percaya betul kami buatlah apa yang kami percaya betul di sana esok dia ada satu mahkamah yang maha adil di padang masyarakat mahkamah tu akan menentukan siapa betul hamu tak tahu Allah suruh Nabi Muhammad berkata lah. oleh kerana Yahudi kata Nabi Muhammad bukan Nabi alasan dia satu saja sepatutnya bukan bangsa Yahudi Nabi Muhammad kata dah aku Nabi Allah lantik aku bagi jadi Nabi tak boleh terima. Lah ni begunilah, ampa tak percaya kata aku nabi, ampa punya pasal lah. Aku tetap kata aku nabi. Esok di sana Tuhan nanti bagi tahu betul-betul aku nabi tak daklah. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, "Wa nahnu lahu mukhlishun" dan kami baginya, yakni bagi Allah ikhlas agama dan ikhlas amalan sekalian. Tiada dak Allah suruh Nabi Muhammad kata Dekat Yahudi dan Nasrani ni Kami ni ikhlas dalam agama Tak macam apa Ikhlas maksudnya apa Kami Tuhan kata apa pun kami buat Tak macam apa Hak Tuhan kata Hampa padam, hampa pindah, hampa ubah Hampa tak ikhlas dalam nak beragama Kita dah baca dah dalam ayat sebelum ni Apa benda yang dipindah oleh orang Yahudi Dalam kitab Taurat Kitab Taurat tu dia pindah dia baca, tengok, oh dia kata yang ni tak apa cantik buat kamu. Um, dia jadi panel lapak ke pula. Boleh duduk-duk-duk cantik tengok Tuhan kata, lagu ni susah, lagu tu. Nabi Muhammad kata, kami dah. Kami yang kata orang Islam ni, kami dah. Quran tu, wulman, 30 juzuh, 30 juzuh. Surah anturumai nari buah ayat lebih, nari buah ayat lebih kami tak buat, tuan tak pindah, tak tambah, tak buat. Kami lagu mana Tuhan kata, lagu tu kami buat, kami ikhlas dalam agama. Begitu. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Am Amtaquluna ataupun kamu kata Inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal Asbab Kanuhu Hudan Au Nasara bahawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yakub dan segala anak-anak Yakub itu adalah mereka itu Yahudi dan Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani ini depa ni sampai ke peringkat depa kata bukan Nabi Ibrahim saja, semua depa kata. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub, anak cucu depa ni kanuhu dan au nasar. Depa ni semua Yahudi Nasrani, bukan Islam. Depa sampai peringkat tu depa kata Kul antum a'lamu amillah kata oleh wahai Muhammad kepada Yahudi dan Nasrani ini adakah kamu lebih tahu ataupun Allah lebih tahu daripada kamu Tuhan kata tapi kata kat depa, "Kau hampa lagi pandai daripada Tuhan kah?" <tuh> Tuhan kata, "Nabi Ibrahim bukan Yahudi, hampa kata Nabi Ibrahim Yahudi. Hampa lagi tahu daripada Tuhan kah?" ditanya di pasal dan sesungguhnya telah lepas daripada keduanya yakni daripada Yahudi dan Nasrani itu oleh Nabi Ibrahim dengan firmanya makana Ibrahimu Yahudian au Nasrani tiada ada Nabi Ibrahim itu Yahudi dan tiada Nasrani dalam Quran terang-terang Tuhan kata Nabi Ibrahim bukan Yahudi bukan Nasrani dia Islam macam mana yang Anfabi kata dia Yahudi, dia Nasrani? Allah kata dia bukan Yahudi dan bukan Nasrani. Dan mereka yang tersebut, maksudnya semualah Ismail, Ishaq, Yaakob, anak cucu semua ni, serta itu mengikut baginya pada kelepasan itu. Semua pun lepas daripada agama Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi Ibrahim saja dan Allah wa man azlamu mimman katama shahadatan 'inda ummin Allah dan tiada seorang yang terlebih zalim daripada mereka yang sembunyi saksi yakni ketahui pada sisinya daripada Allah dan mereka itu yakni yahudi sembunyi mereka itu akan syahadah Allah pada dalam Taurat bagi Nabi Ibrahim dalam kitab Taurat sebut terang kata Nabi Ibrahim ini nabi dan dia bukan yahudi Taza sekarang sebut depa padan bang. Depa tutup mon kereta tu. Yang kedua dan dengan Hanif agama Islam dalam kitab Taurat dalam kitab Injil sebut tentang Islam agama suci depa padan bang cerita tu. Dan yang ketiga tentang kedatangan Nabi Muhammad ada sebut dalam Taurat ada sebut dalam Injil depa padan bang depa kata tak ada nabi lepas. Lepas Nabi Isa. Tiga benda ni depa padam buang. Depa tak mau nak jadi saksi kepada orang depa sendiri. Bukan agama Yahudi dan bukan agama Nasara. Depa tutup semua benda ni, depa kata Nabi Ibrahim Yahudi dan Nasara. Firman Allah, "Wa ma Allahu bighasilin amma ta'malu." Dan tiada Allah itu dengan lalai daripada barang yang kamu kerja amal. Ini adalah tahdhib, yakni menakuti bagi mereka itu. Allah Subhanahu bagi amaran kepada Yahudi dan Nasrani. Firman Allah, tilka ummatun qad khalat. Demikian itulah umat yang telah, yang telah lalu dahulu kala. <tuh> <tuh> Laha ma kasabat, wala ma kasabtum, wala tus'aluna amma kanu ya'amalu. Baginya barang yang ia usaha. Dan bagi kamu, barang yang kamu usaha dan tiada ditanya akan kamu daripada barang yang mereka itu beramal seperti tiada ditanya mereka daripada amalan kamu kita buat apa hari ini kita jawab depan Tuhan Depa buat apa, Depa jawab depan Tuhan hak kita buat, Tuhan tak tanya depa. hak depa buat, Tuhan tak tanya kita kita perbetul diri kita kita perbetul masyarakat yang ada, ada depan kita kita lepas daripada azab Allah dia buat salah dia tanggung azab yang Tuhan nak bagi kat dia kentah dia kata lepas ni kisah Bani Israel dan juga kisah kiblat lepas ni dia nak cerita kiblat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama duduk di Mekah kemudiannya Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah sampai di Madinah 16 ataupun 17 bulan Nabi duduk di Madinah kiblat masih lagi Baitul Maqdis masih lagi Baitul Maqdis Lepas tu bahawa Allah subhanahu wa ta'ala Perintah Nabi supaya alih kiblat Daripada Mengadak kebaikan makhlis Kepada masjidil haram di Makkah Ni Ayat yang kita nak baca lepas ni Nabi Muhammad s.a.w Pada mulanya kiblat dia ialah baca makhlis Sampailah hijrah ke Madinah 17 bulan di Madinah Dalam tempoh Masa tu Nabi ni Duk tengok naik ke langit dalam hati ni duk teringat-ringat tapi nak minta tak kena, salah adab nak minta dengan Tuhan. Tapi Nabi ni duk teringat dalam hati. Kalaulah Kaabah itu dijadikan kiblat, alangkah baiknya. Nabi duk teringat dalam hati. Kita akan baca ayat tu. Nabi teringat dalam hati. Pasal apa? Satu, pasal kiblat Kaabah ni. Pasal Kaabah itu Nabi Ibrahim yang meletak asas dia. Jadi Nabi SAW sangatlah teringin kalaulah Kaabah ini jadi Qiblat. Teringin sangat. Yang kedua pasal apa? Pasal Kaabah tu duduk di Mekah. Kalau Kaabah tu jadi Qiblat, mudahlah Nabi nak ajak masyarakat orang kuraih ada di Mekah tu untuk ikut ugama dia. Pasal apa? Pasal Kaabah itu Qiblat. Kaabah tu kemegahan dia apa? Jadi Nabi ni duk teringat benda tu dalam hati tapi nak minta tak minta mintalah dekat Tuhan ni. Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Maha mengetahui. Dia tahu Nabi nak sangat Kaabah ni menjadi kiblat. Allah perintahkan supaya alih daripada masjid daripada Masjidil Aqsa balik kepada Kaabah sebagai kiblat semaya. Bila alih aja benda ni dijadikan isu oleh orang-orang bukan Islam. Ah ha, tunggu nak nak bagi jadi isu aja. Alih-alih jadi isu itu Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat yang akan datang Saya kulu sufaha'u minal nasi Ma wallahum an qiblatihimul lati kanu alaiha Qul lillahi al-mashriq wal-maghrib Ila akhir ayat Kan? Golongan-golongan sufaha'u mereka sufaha'u ni orang bodoh Safih Safih ni makna tak cerih Golongan sufahak, golongan bodoh ni, Dapat petikai. Bila Allah perintah alih daripada Baytul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, Alih ke Masjidil Haram, hara Dapat petikai. Golongan yang mempertikaikan keputusan Allah mengalih ni, Dianggap sebagai golongan sufahak, golongan bodoh. Tuhan bagi kat bodoh jadi golongan sufahak ni adalah golongan yang tak faham Tuhan kata, tak faham apa? lillahil mashriq wal maghrib timuk ke barat ke apakah semua hak Tuhan punya Tuhan nak alih ke mana, Tuhan punya suka dia tak faham yang tu ini hak Allah punya bukan kata masjidil aksa, bukan kata masjidil haram bahkan timuk, barat, utara, selatan, tenggara semua ni nak Tuhan punya Tuhan nak alih ke mana, Tuhan punya suka tak ada siapa boleh agih Tuhan. pasal Perjabat Tuhan ubah pasal perjanjian Tuhan, tak boleh. pasal Perjabat itu ak oh, Tuhan. Kalau faham yang tu, tak timbul masalah. Sama dengan kita lah ni. Bila kita tak faham, kita banyak komplen Tuhan. Nak apa yang biduk syuruh orang Islam pakai mini terlukung tunduk apa ni golongan sufah. Tak faham. Dan dia kata pasal apa yang payah lah dia kata. Dia tak faham. Maka golongan-golongan ini kita cuba. Kita cuba sedaya upaya bagi reti ke dia. Walaupun kefahaman itu Tuhan nanti bagi kat dia. Tapi kita cuba. Kita cuba nak bagi ilmu. Mudah-mudahan dia reti dengan ilmu itu. Akhirnya tanggungjawab kita orang Islam. Muslimin dan Muslimah. yang rahmat Allah sekalian. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita. Kita boleh sambung. Ayat 42 Daripada al Baqarah. Wallahualaikum. Saya balik, saya balik daripada musafir Taiping ke Pulau Pinang Apabila sampai di Pulau Pinang Kawasan, yakni Korea, Sungai Nibong Bolehkah saya semayang jama Sedangkan saya tinggal di Bayan Baru Boleh Sebab Sungai Nibong dengan Bayan Baru Korea yang berlainan Yang tak boleh ni Kalau sekiranya sahabat kita ni Dia duk Bayan Baru jadi dia daripada Taiping, Taiping nak balik bayan baru memang layak untuk buat jamaah kasar sebab dia lebih daripada dua marhala. Dia balik daripada Taiping, dia masuk karya bayan baru. Bila dia masuk dalam karya bayan baru, sedangkan bayan baru adalah karya dia, kampung dia, maka terputuslah musafir dia. Tapi kalau dia balik, dia tak masuk bayan baru, dia lalu, tempat dia lalu ni dia singgah masjid USM ke masjid, masjid sungai Nibong ke ataupun masjid apa ke jalan nak tirlau no kalau dia tinggal masjid-masjid ni semua semayang jama maka semayang jama dia sah kerana dia masih belum masuk karyah dia tu yang maksud dia masalah ni tak berapa timbui masalah yang timbui ni orang tu balik daripada Kuala Lumpur daripada Taiping kan nak balik main bayan baru dia sampai di juru Dia sampai di juru Katalah bubis satu setengah Dan Dia sampai di juru satu setengah Sekira-kira Kalau dia teruih perjalanan sampai di rumah Bundan semayang luhung lagi Pendek kata kalau dia teruih sampai di rumah Tak masuk asang lagi Dia sampai di juru Dia buat semayang jama' takdim Dia semayang zuhur dengan asang Masa tu satu setengah Dia semayang Lohong dengan Asang Jamu'a takdir Lepas tu dia balik rumah dia Lebih kurang pukul 2 Dia dah sampai di rumah Lohong pun ada lama lagi masa Asang tak masuk lagi Boleh tak boleh Dia buat macam tu Boleh kan tak boleh Dia buat macam tu Dalam mazah syafi'i boleh Sebab semayang tu dibuat Dalam keadaan dia masih musafir. Boleh Baik kalau dia buat dengan tujuan dengan tujuan supaya semayang siap-siap lah Lurang mengadam Tak lagi buka di luar sampai di rumah Tak lagi asak tak redup semayang lah dia kata Boleh tidur orang suruh sampai mari. Kalau dia ingat lagi tu Boleh ke tak boleh Dalam mazhab raq syafi'i dia kata boleh Boleh Sebab apa? Sebab dia buat semayang jama' tu Dia masih di dalam musafir Senang jama' ni contohan Dia kemudahan kepada orang yang musafir Dan kita tak tahu Betul ke kita boleh sampai di rumah buka di luar Kita tak tahu jambatan ni seribu satu benda boleh jadi jambatan ni eh? seribu satu benda boleh jadi bukan gaduh ada aksiden bukan gaduh benda pelik-pelik jadi bukan gaduh itu ada roblong cukup. dia boleh kena sejam dua jam macam jambatan jadi jambatan ni macam-macam boleh jadi jadi kita selagi mana kita masih dalam musafir kita boleh andaikan macam-macam boleh jadi maka semayang jama dalam musafir itu tetap sunnah sunnah nabi yang begitu apa guru hmm. hmm, dia boleh juga <tellan> dalam mazhab syafi'i dia kata boleh kalau kita kalau kita kita pergi dekat dia kita tahu siapa dia apa macam tajam begitu syarat ikutlah itu buat jamaah. Hmm. Itu yang kita campur. Ada masalah dengan syarat kita berada di Kolombo. Kawan kita tanya macam ni. Kita daripada Pulau kita pergi Kolombo. Kita sampai di Kolombo. Hari kita cadang nak duduk dalam tempoh yang dibenarkan semayang jamaah. Katalah kita cadang nak duduk 2 hari di Kolombo. Hari mula kita sampai tu kita pi sembahyang maghrib. Kita pi sembahyang maghrib tamang tiga rekaat kemudian tak takda buat semayang kasar, tak takda buat semayang jamur lepas tu saya masuk isya semayang isya lepas tu esok pula lohak dengan asam kita nak jamur pula boleh tak boleh dia kata kita sampai kemarin kita dah buat semayang tamam lah Maghrib kita dah buat maghrib Dalam waktu maghrib dah habis Semua dah tunggu isya Buat isya empat rekan Dalam waktu isya Seolah-olah so, macam kita tak musafir. Esok Lohak dengan asam Kita buat jamaah pula Boleh tak boleh Boleh Pasti kita masih duduk dalam status musafir. Yang tak boleh ni Apabila kita sampai di situ Kita berniat nak duduk Lebih daripada hari Yang membolehkan kita buat jamaah dan asam Kita sampai sampai di Kuala Lumpur Dia nak duduk seminggu bila ingat nak duduk seminggu tu kita sampai-sampai dia kata Maka terputus musafir Tak boleh lah Tapi kalau sampai dia ingat duduk dua hari Tapi masa hari mula sampai kita semayang makhrib Kita tak buat jamak dengan Isya Tak lagi tunggu masuk Isya semayang Isya pula tapi tu esok Zohok dengan Asyam kita nak buat jamak nak buat kasa Boleh tak boleh? Boleh Sebab kita masih musafir seperti mana sama kek okay, lah. Macam kita daripada Pulau Pinang nak pergi Kuala Lumpur, sampai di Taipei Kita semayang saja sahaja. Tapi sampai Kuala Lumpur kita semayang Asang. Padahal kita mahu sambil. Kita pilih untuk nak semayang cukup. Lohong kita buat cukup empat rekaan. Sagi masuk Asang buat Asang empat rekaan. Lepas tu dah sampai dari Kuala Lumpur. Malam tu Maghrib Malaysia kita jamang. Boleh tak boleh? Boleh sebab apa? Sebab kita berniat nak duduk di sana dalam tempoh yang membolehkan kita musafir. Kita buat semayang damu. Maka status kita masih kekal sebagai musafir. Dia dalam pekak, dia ikut lukut saya. Ya. Dia perbezaan pendapat di kalangan ulama lah. Yang muktamad dalam mazhab syafi' ini kita dibenarkan setakat 3 hari 3 malam. Tidak termasuk hari betullah, -betul p tiga hari balik. Itu yang muktamad dalam mazhab syafi' ini. Jadi kita keluar nabi, beberapa pinang nanti kelompok kita keluar hari Isnin. Isnin tak cerah lah. Kita ada di kelompok Selasa, Rabu, Khamis. Jumaat kita balik. Dalam tempoh tu, kita entitle untuk buat semua yang jamaat asas. Kita boleh buat jamaat asas. Kemudian, dia perbahasan panjang lagi ni dalam kes orang yang extend day by day ni. Dia pergi Kuala Lumpur, dia bercadang nak duduk di Kuala Lumpur tiga hari aja. Dia pergi Senin, dia cadang nak, nak duduk selasa Rabu, Khamih, jemaah dia cadang nak balik. Tiba-tiba, sampai hari Khamih, urusan lah, dia nak buat di Kuala Lumpur tu tak selesai. Pasal apa? Pasal ada satu orang dia nak jumpa, nak sign apa-apa di sana tu, kawan tu tak ada. Kata kawan tu negeri dan dijadualkan kawan tu balik esok. Maka dia kena extend lagi satu hari duduk tu kerana nak jumpa kawan tu. Dia extend sari tu, sari tu masih boleh buat jemaah rasa. Tiba-tiba tunggu-tunggu tu tak ada di balik. Kata selepas, kawan tu berterbang, kawan-kawan pula. Kata, forkea, kata dia dijangka esok dia balik extend another day another day to entangle lagi untuk jamaah dan kasar Sehinggalah maksimum sampai berapa belah hari kan. Itu pun ada khilaf di kalangan ulama lah tentang belah-belah hari yang maksimum itu. Tapi syarat dia kata extension satu-satu hari. Kalau dia tak balik hari ini, tiba-tiba dia kata dia ni memang minggu ni tak balik, minggu depan. Bila kata lagu tuan, terus kita putuskan musafir kita. Mas tu juga kita kena buat semayang tanah, semayang sempurna. Tidak boleh jamu'at dan khasar lagi. Itu keputusan dalam mazhab syarat saya sebutkan benda ni salah faham yang berlaku di kalangan orang ni ialah orang tu dia ada ingat dia nak pergi Kuala Lumpur, nak duduk 10 hari dia ada ingat 3 hari yang lah. pertama dia boleh buat jamah pasal lepas 3 hari masuk hari keempat baru dia buat semayang tamah itu pendapat yang tidak disokong oleh mazhab mazhab syafi'i tak mahu macam tu mazhab syafi'i kata kalau kita sampai di situ kita niat nak duduk di situ lebih daripada 3 hari sampai-sampai tu dah tak boleh lah buat jamah pasal dia macam tu yang ni tentang kena baca Allah baca makhasa dia di di dalam lain kan Allah mahu soalan adakah Allah terima taubat seseorang itu jikalau dia buat dosa besar dan kemudiannya dia bertaubat sehingga perkara itu sehinggakan perkara itu berulang kali dan dia bertaubat lagi sedangkan dia telah mencuba untuk mengatasinya apa pendapat Ustaz dan bagaimana cara Maksudnya apa? Dia ni dah cuba Dia buat pula Dia gini Kalau sekiranya kita dah bertobat Kita memang nak buat lah. Tapi tak tahu macam mana Nafsu gila ni Dia buat juga tu. Bila dia buat, lepas tu dia menyesal Dia bertobat, menangis-nangis dengan Tuhan Dan dia langsung tidak ada Tidak ada ingat nak main-main dengan Tuhan Sebaliknya memang dia taubat sungguh-sungguh. Tapi tak macam mana dia ada waktu, dia ada hari, dia jadi terpengaruh dengan nafsu dia. Dia buat pula benda yang dia tak mau buat. Dia buat pula. Dia terweb taubat. Dia terweb taubat. Ada disebut dalam hadis kursi. Ada disebut dalam hadis kursi. Allah SWT kata manusia buat dosa. Kemudian dia tahu kata dia ada Tuhan yang maha pengampun. Dia minta ampun dengan Tuhan. Lepas daripada dia minta ampun dengan Tuhan Dia buat lagi benda tu Lepas tu dia tahu dia ada Tuhan yang maha berkuasa Dia minta ampun dengan Tuhan Lepas tu dia, dia buat banyak kali Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan dosa dia Jadi ulama' hadis menjelaskan maksud hadis ni Ulama' kata ini bukan kes dia ada ingat main-main Sebaliknya dia ikhlas sungguh Tak mau buat benda ni Tapi nafsu dia ni terbuas juga terbuas juga dia do ulang bertaubat dia do buat dia do ulang bertaubat dia do buat mudah-mudahan kalau taubat dia ke taubat sebenar mudah-mudahan Allah ampun dosa dia tapi hak jenis main-main di -main. dalam Quran kata innal ladzina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zadu kufra lam yakun lillahi an yaghfira lahum wa la sabila itu ayat untuk orang main-main orang yang beriman kemudian dia ingkar Tuhan kemudian dia beriman kemudian dia ingkar Tuhan kemudian dia beriman kemudian dia ingkar Tuhan sumazdadu kufrah orang macam ni kemudiannya bertambah keingkaran dia lam yakunillah uliyaghfirullahum sekali-kali Allah tidak ampun dia wala liyahdiakum sabilah dan Allah tidak akan tunjuk jalan yang lurus pada dia. hak ni pula ayat ni bagi orang yang dia ingat nak main-main dia ingat dia buat dosa dia minta ampun Tuhan ampun buat lain ah, jenis macam ni Tuhan Allah pasal apa? pasal dia masuk dalam kategori dia kata istihza istihza maksudnya buat main, main dengan Tuhan tuan-tuan kita manusia tuan-tuan orang buat main dengan kita kita marah lah kita marah ni pula Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin orang buat main, main dengan dia Allah subhanahu wa ta'ala sangat murka. Kau orang yang buat main-main dengan dia. Jadi dua keadaan tadi tidak sama. Jadi kalau sahabat kita tanya ni, maksud dia ni ialah maksud dia memang tawabat semua. Cuma tak macam mana lemah dia. Dia terpedaya juga dengan nafsu dia. Dia buat lagi benda. Dia tawabat ta tak mau buat ni kemudian dia minta ampun lagi kalau dia ikhlas minta ampun dekat Tuhan dan dia bertawabat sungguh-sungguh tapi kalah juga kemudiannya Allah Tuhan Maha mengetahui kalau dia ikhlas itu hak Allah untuk mengampunkan dosa dia cuma kita nasihatkan ha? elakkan daripada berlaku macam ni tuan petua nak elak benda-benda macam ni ialah cari kawan kawan yang baik-baik kita du, du boleh ulang buat benda tak elok ni kawan lah ha? kawan lah ha? Di kawan dengan kawan huru hara ni, memang kita dah ulang buatlah benda tu. Tapi kalau kita bercoba, kita tak mau dah benda tu, kita tinggal semua kawan ada buat benda tak elok ni. Kita cari kawan yang baik-baik, insyaAllah, kita tak buat dah benda tak elok. Jadi Islam bagi ingat. Selain daripada tu, Islam mengingatkan supaya amalan sunat jangan ditinggalkan. Baca Quran, zikir, semayang malam, puasa sunat. Ini amalan-amalan yang sangat penting dalam hidup kita. Sangat penting. Bukan penting. Sangat penting. Itu sebab tuan-tuan. Tentu kita rajin mengaji. Tapi kalau tak rajin semayang sunat. Tak rajin puasa sunat. Tak rajin baca Quran. Oleh. Kita mengaji ni oleh. Dia tak keras. Kita dengar. masa kita dengar ni berasa. Berasa nak ubah diri. Nak jadi baik berasa. Bukan tak berasa. Tak ada pagi esok Tak dan pagi esok kemudian Kecuali kalau sekarang kita ada pengukuhan Selepas daripada kita dengar ni ada pengukuhan Semayang sunat Sujud bagi lama sikit Dalam sujud tu ingat dalam hati ni Minta angkola dekat Tuhan Apa semua, Minta petunjuk daripada Tuhan Dalam sujud ni mau bagi lama Tunjuk kepada kita ni Hamba yang mengharapkan anugerah Tuhan Sujud tu contohan menghina diri pada Tuhan masa sujud tu mahu ingat habis ni, sombong dalam diri kita ni, runtuh habis masa sujud tu masa sujud tu ingat kata kita ni abdun, Allah pun yang cukup banyak dosa masa sujud mahu ingat yang tu Masa sujud tu mahu ingat aku ni berdosa banyak, minta ampun dekat Tuhan, minta Allah ampun dosa mak bapak kita, minta Allah subhanahu wa ta'ala anugerah dekat kita, anak-anak yang baik dunia akhirat. Minta benda tu dalam sujud. Jangan bercakaplah, ingat dalam hati. Masa duk sujud tu ingat macam tu, sujud lama. Kita yang suju cucap, cucap-cucap Yang tu tak ingat apa, kita ingat Apa habis semayang hmm. Tapi kalau kita semayang, kita setuju Makna kita jerak Adi kita jerak dengan Tuhan, jerak Masuk kebesaran Tuhan Mudah-mudahan ha? Kita tunjuk kita sungguh-sungguh dengan Tuhan Tuhan tunjuk dia lagi sungguh-sungguh dengan kita Kita baca hadis di Jerutong lah, bahawa ni ha? Kalau kita tunjuk kita Nak dekat dengan Tuhan sejengkai Tuhan tunjuk dia nak dekat dengan kita sehasta. Kita tunjuk kita nak dekat dengan Tuhan satu hasta. Tuhan tunjuk dia nak dekat dengan kita satu debat. Kita tunjuk kita nak dekat dengan Tuhan dengan berjalan pergi dekat Tuhan. Tuhan akan tunjuk dia menerima kita dengan berlari main ambil kita. Hadis Qudsi, hadis sahih. Maknanya apa? Tuhan nak tunggu tengok kita, ayah cara mana kita nak mengharap dekat dia Tuhan nak bagi sangat-sangat Tuhan nak bagi tapi Tuhan nak tengok kita sungguh cara mana nak dengan Tuhan kalau sekiranya kita tunjuk kita tak sungguh nak dengan Tuhan macam mana kita nak dapat petunjuk Tuhan dan benda ni kan Tuhan siapa apa tak boleh cakap besar siapa apa tak boleh cakap besar masing-masing orang kena rasa diri dia kecil depan Tuhan mengharapkan kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan sayang kita, kita selamat dunia akhirat, Tuhan. Jangan cari pasal dengan Tuhan, jangan memusuhi Tuhan, jangan membantah apa-apa perintah Tuhan. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan taufik dan hidayah kepada kita semua. ini ha, ada pengumuman, ceramah waktu daripada Allah. Yang tidak baik itu silam saya, kita sambung dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. بسم الله، الرحمن الرحيم، والهنس إن الإنسان في خص، إلا الذين. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallam wa ta'ala an shadaqina ahab sididina rasulillah ajma'a. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdih wa ni'amuhu wa yukaddim. يا ربنا لك الحمد كما ينذري جلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله اللهم افتح علينا فتوح العارفين. وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطا مستقيما اللهم ارينا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما